Василь трохи опанував себе. До нього повертався його звичний, піднесено захоплений стан. Він дбайливо підтримував Анжеліку під руку, запобігливо поступався сухими місцями на дорозі, сам часто ступаючи ногою прямо в калюжу. «Пусте!» – заспокоював він скорше себе, ніж її. «От відстріляєшся?» ну, «Вибач, складеш іспити?» «Одержиш диплом?» і я відвезу тебе на море. Там ти скинеш усю нервову перенапругу і зможеш нарешті вільно насолодитися і літом, і морем, і небом. А чому ти вирішив, що я поїду з тобою на море? Але тобі просто необхідно відпочити біля моря, благально мовив хлопець. А ж, я поїду, але не з тобою, хитренько поглядала оком Анжеліка. А з ким? Серце Василеві упало. Анжеліка витримала невелику паузу і договорила. «З дівчатами, ми вирішили з'їздити на Кавказ, кудись у Гагри чи в Сочі». При перших словах Анжеліки Василеві відлягло, але потім тривога знову охопила його. «Як, ви хочете їхати самі? А вже ж? У трьох? А що тут такого?» Вона примхливо звела брівки. Але як же, розгубився Василь, адже це чуже місто, незнайомі люди, а ти така недосвідчена. Анжеліка мимоволю збентежилася. Вони з Василем зустрічалися чотири місяці. Бачилися майже щодня, але далі поцілунків діло не заходило. Він просто не смів, а вона взагалі не прагнула до ближчих відносин. Зважитися на подібний крок, Анжеліка збиралася тільки знаючи, що за ним буде і наступний, тобто пропозиція про заміжжя. Поки ж такої пропозиції не надходило. Власне кажучи, Василь виявився першим молодим чоловіком, з яким Анжеліка зустрічалася так часто і такий тривалий час. До нього в неї було чимало знайомств, але всі вони тривали не більше одного-двох місяців. Приводи до розриву знаходилися завжди різні – але причина залишалася незмінною. Хлопці не одержували від Анжеліки віддачі ні в почуттях, ні в словах, ні в самій атмосфері взаємин. Ліка не була крижинкою, навіть відчувала до декого зі своїх знайомих доволі сильний потяг, але не могла чи парк не хотіла нічим цього виявляти. Їй подобалося, коли за нею упадали, говорили компліменти і красиві слова – але сама вона не прагнула відкрито виявляти інтерес чи демонструвати симпатію до своїх кавалерів. Єдине, що Анжеліка дозволяла собі у відносинах з молодими людьми – це бути грайливою. А втім, кокетування було її другою натурою, і тому не вимагало від неї особливих зусиль. Саме ця вроджена грайливість завжди вабила до неї хлопців, але невдовзі вони розуміли, що крім самого кокетування від Анжеліки чекати нічого. Коли з'явився Василь і затримався довше за інших, Анжеліка мимоволі придивилася до нього пильніше, хоча спочатку поставилась, як і до решти своїх шанувальників. Гірше того, він нічим не приваблював її зовні по-перше, лисий, по-друге, невисокий на зріст. Потретє, трохи опецькувати, но, одне слово, геть нецікавий. Тільки одна весела якість підкупила її одразу. Його манера поведінки, його галантність у ставленні до неї. Просто якийсь середньовічний лицар, подумала Анжеліка, і вирішила, що їй це підходить. А зовнішність, ну що ж, зрештою. Поруч з таким супутником, вона завжди матиме вигляд королеви. «Коли ж ви хочете їхати?» – несміливо запитав Василь. «А відразу після захисту диплома? Нам, може, вам знадобиться у поїздці супровідник або хоча б носій?» Усе ще сподіваючись на її милість, поцікавився він. «Ні-ні», – зареготала ліка, – «ми впораємося самі». Василь сумно зітхнув. І, не сміючи більше наполягати, приречено запитав. «А коли ж ви повернетеся?» «Тижнів через два-три. Залежно від того, чи нам сподобається». Анжеліка легко перестрибнула через невелику калюшку, і її спідниця зметнулася вгору легкою рожевою хмаринкою. Василь дбайливо підтримав дівчину за лікоті, з неприхованою любов'ю подивився на її милий профіль. І нехай їм доведеться незабаром розлучитися, коли так хоче його люба Анжелочка. Але поки вона тут.